mtazamaji wa Esta TV. Karibu katika chaneli yetu na tunakuletea historia mbalimbali. Mbali. Na hii leo nakuletea historia ya kabila la Wayao. Wayao ni watu wanaojishughulisha sana na kilimo cha hapa na pale, lakini pia walikuwa wanajihusisha na biashara ya pembe za ndovu na biashara ya utumwa. Asili. Wayao ni kabila la Kibantu kutoka eneo karibu na Ziwa Nyasa na mwamwaka wa 2001. Idadi ya wayao ilikadiriwa kuwa takribani watu milioni moja, 1,9042. Wa wayao ni miongoni mwa wabantu wanaopatikana katika mataifa kadhaa barani Afrika. Na kwa ujumla wao wameenea Malawi, Msumbiji na Tanzania, katika mikoa ya Mtwara na Ruvuma. Wakipatikana zaidi katika eneo la Ruvuma na karibu na Mtorugenda kaskazini mwa Msumbiji. Wanasiwika sana kwa kuwa na utambulisho wenye nguvu wakiutamaduni zaidi unaovuka mipaka lugha yao ni kiao vile vile wanazungumza lugha rasmi ikiwemo ile ya Kiswahili kwa wale waliopo Tanzania Kiingereza kwa wale waliopo Malawi na Kireno kwa wale walioko nchini Msumbiji Miongoni mwa wao yao waliopata maarufu mkubwa ni pamoja na marais wawili wa zamani wa Malawi ambao ni Bariki mulunzi pamoja na Joyce Banda shughuli za wayao. Wayao wanajishughulisha sana na kilimo cha hapa na pale. Na Waarabu walipokuwa wakiwasili pwani ya Afrika Mashariki ama East Africa, walianza kufanya biashara na wayao, kubadilishana nguo na bunduki na bidhaa za pembe za ndovu na watumwa. Na hivyo walikuja kuwa matajiri na kuwa kabila lenye mvuto zaidi barani Afrika. Kukuwa kwa kabila la wayao Kulikuja baada ya kukua kwa mkoa Nyanza huko Msumbiji katika karne ya 19. Tangu hapo wayao walianza kuondoka katika makazi yao ya kiutamaduni ambayo yalikuwa Malawi na Tanzania ya leo, hali iliyopelekea kusambaa kwa kabila hili nchini. Baada ya vita ya kwanza ya dunia katika karne ya ishirini, kabila la wayao lijiita katika dini ya islamu. kufuatia biashara iliyokuwepo kati ya Waswahili na Waarabu ambapo machifu walihitaji watu wenye uwezo wa kusoma na kuandika walimu wa Kiislamu walejiriwa kuishi katika vijiji vya Wayao walifanikiwa kueneza dini ya Uislamu vitabu ya mafunzo mbalimbali waliowapa Wayao ikiwemo vitambo vya dini mavazi ya dini ya Kiislamu na nyumba zenye pembe badala ya zile za mdũara hata hivyo kiongozi wa Wayao alipambana kwa nguvu zote kupigana na ukoloni wa Wareno Uingereza wa na Wajerumani lakini pia utawala wote wa kikoloni ambao ulikuwa tishio kwa uchumi wake. Chifu wa Wayao aliupinga Ukristo kwani Waislamu waliopa mahitaji yao ya kijamii ambayo yaliwafaa kwa tamaduni zao. Wayao wa Msumbiji. Wayao wa Msumbiji walikuwa wa wa ukishi kaskazini mwa nchi hiyo iliyokuwa ikitawaliwa na Wareno. Ukiangalia kwa ukaribu historia ya Wayao wa, wa Msumbiji katika jiografia yao ipo katika kijiji kidogo cha Kikonono katika jimbo la Niassa kaskazini magharibi mwa Msumbiji. Nao ni wakulima wa hapa na pale. Ingawaje wamejikita kwenye biashara ya uzaji wa pembe za ndovu na biashara ya watumwa. Wayao walikuwa na ukaribu na Waswahili wa pwani katika karne ya 19 na kuiga baadhi ya tamaduni zao ikiwemo usanifu na Uislamu. Ingawaje waliendelea na utamaduni wao wa kitaifa. Ushirikiano wao na Waarabu uliwapa fursa za kupata silaha za moto ambazo walizitumia katika vita baina yao na Wangoni na Wachewa. Wayao walikuwa pinzani wa utawala wa Jerumani kusini mwa Afrika katika eneo la Tanzania, Rwanda, na Burundi za leo. Koza wayao, Wayao wa Tanzania ambao jina lao linatokana na mlima yao katika nchi ya unangwa huko Msumbiji kati ya mto Lujinde na ziwa Nyasa waligawanyika katika koo nyingi ambazo ni amasaninga, amangochi, amalambo, wa makale, wa mwemba, wa ankula, wa njense na achingoli. Vita hapo awali wao walijulikana kwa jina la akinankunde, waliishi kumbemba, Msumbiji na hapo waliishi mtu mmoja aliyeitwa Kaniwa ambapo walimposa binti wa ukoo wa nkunde. walimzaa mtoto ambaye alisababisha vita akampindua baba yake aliyelazimika kuhamia unangu na kuishi huko mpaka alipovamiwa na wangoni hapakuepo na mshindi kati ya vita hivyo na baada ya muda wao wa walioishi nangu waljeremka kutoka milimani na kuishi kwenye sehemu zilizokuwa Tambarare mila na desturi Kabila la yao kwa desturi zao mtoto anapozaliwa huchukua jina la ukoo wa baba lakini punde mtoto anapozaliwa tu ni wajibu mtoto huyo kupelekwa kwa mjomba kutambulishwa mjomba akishaletea mtoto huyo anautambulisha ukoo kuwa mtoto amezaliwa na ukufanya hivyo baba wa mtoto anapata uhalali wa mtoto huyo kitendo cha baba na mtoto kutokufanya hivyo kinahesabika kuwa ni kosa moja kubwa sana nina madhara makubwa kijana huyu anapokuwa mkubwa Hutafuta mchumba na kwa desturi mvulana ndiye hutafuta msichana lakini pale inapobainika kuwa msichana amemtafuta mvulana hapo msichana huyo hujulikana kama kirukanjia au maraya makubaliano yanapofanyika baina ya binti na mvulana basi iwe binti au mvulana kila mmoja anawajibu wa kumjulisha mjomba wake juu ya kupata mchumba ndipo baba na mama na familia yote watajulishwa kwa hiyo hata mahali za mara nyingi huwa siwa nyama bali ni pesa au vitu vingine mfano ni bwana harusi huagizwa jembe panga na shoka na kama bwana harusi ni mwindaji basi huagizwa mkuki na upinde na mishale yake ama kijana ni mwinaji au mkulima basi upewa kazi ya kufanya ambayo itakuwa kama mahali ya kulipa kama ni mkulima basi upewa kazi ya kukata mti mkubwa na akimaliza kazi hiyo hukabidhi vifaa alivyotumia kwa kazi hiyo kwa wakweze na kukabidhiwa mke utani wayao wanafanya utani wa kibinamu iki kuwa kabla ya wayao kuja Tanzania siku chache kabla ya safari hiyo chifu wao alikuwa na sherehe ya kijana wake ambaye alioa binti wa mfalme mwingine jirani. Sherehe iliandaliwa vizuri sana, huku watu wakinywa na kula watakavyo. Kwa kuwa binamu alikuwa na utani na ndugue aliyekuwa akioa siku ya harusi, binamu alifanya utani katika sherehe hiyo na mbele ya hadhara. Kuburudisha wageni wote akiwa katika shughuli hiyo ya kufanya utani huo, nguo zake zilimporomoka chini na kubaki mtupu. Baba wa bwana harusi ambaye ni chifu alielezewa juu ya tukio hilo lilivyotokea. Chifu huyo wawayao aliona kuwa binamu wa mtoto wake ambaye alikuwa binti wa dada yake, yani mpwae. Amebeneka mno mbele ya hadhara. Je, nani angeweza kuja kuoa msijana kama huyo? Ndipo mfalme huyu wa alitafakari sana juu ya jambo hilo na aliketi na baraza lake ndipo alipotoa ruhusa kwa binti huyo na yeye olewe na mtoto wake kwa hiyo mtoto wa chifu akawa wake wawili na hapo ndipo wayao akawa na ruhusa ya mtoto wa mjomba na shangazi kuoana utani wa kabila la wayao huanza tangu mtoto anapozaliwa kwani upatiwa jina la muda ambapo jina hilo huwa ni jina la mababu waliotangulia. jina hilo kwa kiao linaitwa linaiya uvile jinao jina, jina analopewa mtoto kwa utani inawezekana mtoto akapewa jina la mtu ambaye alikuwa mchawi mvivu au hata mwizi lakini ikiwa mtoto wa kiume akienda jendoni jina la somo linakufa na anapata jina jipya hapo hakuna mwenye kibali cha kuliita tena jina hilo labda wale walioenda jendoni pamoja tu ambao vijana hao hufahamika kama chikudi kwa semu kubwa wayao wana utani na makabila mengi lakini kabila pekee ambalo lina utani mkubwa na wayao ni wa mwera ambao wapo katika wilaya na Chingweya na Lindi. Wamwera wanazungumza lugha inofahamika kama Kimwera. Utanipia unaonekana pale myao anapofiwa. Wamwera huwa ndio wenye jukumu la kuchimba kaburi na kuzika. Huku wamwera wanawake wao huwa na jukumu la kuchota maji, kupika hadi msiba ukimalizika. Hilo huwa hata kwa mwera akifariki. Wayo huwa na majukumu hayo hayo. Wayao na wamwera pia huwa wanataniana katika pombe ambapo pombe ikitengenezwa vizuri labda huyo ametengeneza ni myao. Hapo mwera anaweza kwenda na kundi la mwera mwenzake, wakaingia ndani ya nyumba, wakautoa toa mtungi, wakanywa halafu wakaondoka zao. Hapo hakuna kushitaki popote kama umechukia. Ngoja nao wamwera watengeneze pombe yao neenda kalipize kisasi. Pombe hiyo kwa Kiao inaitwa nkologo wa vile ngoma za asili. Wayao walitumia ngoma zilizotengenezwa na ngozi ya simba kwa ajili ya kupiga pindi wanapoimba nyimbo zao za asili. Na baadhi ya nyimbo zao za asili ni ngoma ya jole kutoka katika kijiji cha Nasomba, Wilaya ya yani Ntundu na Wakamwile. Na hii ndiyo historia ya kabila la Wayao. Historia hii imetolewa kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina.